Baurengoa elkartasun e, ba, brigaden inguruan hitz e, egiten e, jaraituko dugu, gogoratuko dugu ba udara guztietan bezala, bai askapena, e, elkarte edo erakunde internazionalistak, hainbat ba, herrialdeetan e, elkartasun ba, brigada kantolatzen antolatzen dietuela. Kasu honetan Sahara aipatuko dugu honetaz hitz egiteko, telefonoaren e, ba, beste motorean uberka dugu, kezu eguno uberka Egunon, gaixoa. Bueno, e, zuek e, iritsi berri zarete Zaharatik. Ba, Sanbarra dugu baita ere, ba, bueno, zuen brigada edo zuen, e, bueno, elkartasun ekimena baita ere berezi izan dela. Izan ere, ba, errefusiatu kanpa kanpo egon zaretelako. Gosti hori aipatu horretik, e, bueno, aldi gozu e, azaldu nola iritsi sineten, e, pixka bat nola izan zenbidaia? Ja. Bai, ba, eba, bueno, be, berez gu juino lejun ziren, eh, juinen beste astapenak okide batzuk e, e, brigada prestatzera, horiek izan ziren kanporatuak gainera. Egon ziren anbiltzen jendearekin eta izan ziren kanporatuak. Orduan gu ere joeten ginen e, ba bueno, beldur horrekin bisat. Ea kanporatuak izango te ginen. Oke izan dugu suertea. Eta, eta iristeko ba hori. Oberena da Ayunetik esartzea eta jotea Marraketxea, hola, Maroko, Marokora eta gero handikan, E, autobuse sarte aiunera. Zuek e, modu horretan, aiunera iristen zarete, esan barra dugu Euskal Herretik amaika lagun e, bertaratu sinetela ez da? E, bae. Bae, bae. Eta nu, e, taldea bueno, gutxi gora bera nungo, nungo lagunak e, genituen? Ba, genituen Euskal Herri guztetik. E, bueno, bizkaitarrak izan ezik beste herrialde guztetakoa batxena farrokoak, lapurdikoak, dipuzkoarrak, nazarrak eta arabarrak uh -huh. e, Bein ayunera iritsita, esan barra dago, ba, egoera, bueno, ba, benetan e, zearo ezberdina esberdin, dela izan ere, bueno, ba, Europar edo kanpotar gutxi daudelako, ez da? Oso, oso gutxi, gaude! Eta gubeztalako brigada hundi ba, gantzik guten eztela egon Osa, bai egon direla parlamentarioak eta zuite Willi Meier, ezker batuko Izquierda Unidako europarlamentari hori, eta beste gene bat egon dela, bai, brigada bezala nahiko jende gutxi, zu mundu batekoak egon direla, eta, bueno, beste brigadizatak ere bai. Uh -huh. Baina, bai, bueno, zantzik ustela oso ikua, ez dela, kampamendutan bezala, bai, ONG piloa horrela, eta hola. Uh -huh. Eta, junera sartzeko, bada, ikusten duzu egoera oso militarizatua, dena militar eta anezka guztietan jaguztietan polizia pilo bat iristeko marraketxetik e, aionera zei kontrol laude uh -huh. Pizka bat, e, bueno, entzuleak idei bat egiteko e, checkpoint e, modukoak izango ziren, ez? Kontrolako Palestina eta horrelako lurralde okupatuetan okupatuetan diren kontrolak izango ziren, ez da? Zieni, e, palestinan ez ne, e, zinuizte hon baino va a controlar si mira Juneras Arteco en eh, ese, o sea, Juteco esmara, la Juteco bojadorrera, juteko, esmarara, juteko, juteko eh, Iparraldera, Juteco dosi hondárzara eh, Juteco. De netarako daukazu un mínimo bi control. Sí. Va a gendarmena tabeste bat eh Policía Nacional arena. O sea, la iriba militarizatua ona. Beraz, eh, Bein, ara, ara iritsita, eh, aukera izan eh, duzue er, duzu bere ala, ba, harrimadetan jartzeko, bertako, bueno, ba, erzakite, bueno, eh, elkarte erakunde esberenitako orde, ordezkariekin, nola izan da guzti hori? Bueno, hango jendearen jarra da, oza, sea, kristoren ahizan da. O, e, da, herri bat, oso, oso, os, os, hospitalari bat, ba, maño itz ez azaldu casi ezin daitekena eta iritsi bezain pronto ba ja gure, gure esperoan zeuren haiek kristoren errepresioa jasaten dute osea la herri bat etoken adibez manifestazio eskubiderik go saiatu ginen manifestazio batera eh, joeten baño ba bueno eh, poliziak irañen artean bultzaka joandika juteko sartzen ziguten Da herri bat oso oso reprimintua. Uh -huh. Eta gurekin eh, oso hospitalarioak, eh, bueno, oso jatorrak. Uh -huh. bueno, Blokeo komunikatibuarekin apurtzea eh, lortu zenuten zentzu batean, eh, bertan egonda segurazki jasotako bueno, berriak, eh, benetan bueno, ba, kezkagarriak izan dira ez da? Nola, barkatu? Bezaten nuen, ba, blokeo komunikatibua zentzu batean baitare aportu duzuela, bertan egon zarete eta be, beraien gatik, beraien gatik ba, entzunda, bertako ba, berriak, bertako informazioa, ba, benetan kezkagarria da, ez da? Bai, bai gainera, bueno, brigadonen elburuetako, igal nagusi nagusena hori da, eh? eta berezgu dena grabatu dugu, Eta dokumental bat, ateratzea da, gero eguzki bideoak eko gaude harremanetan eta beraile lagunduko digute, dokumental bat. E, ateratzen, orduan egin ditugun bilera guztiak, e, grabatua daude, kenduta, izan genuen zortea, e, biltzeko eango gobernadorearekin. E, da kasi esatea, hemen, e, Patxi Lópezekin biltzea bezala, bueno, pisa gutxigo edo. Hmm. Zeren, e, dago, e, beraileke Zahara, baina dute iru provintzietan, marokoko errein joak esan nahi det, eta gu e, bueno, probintzia nagusi, o jun hartzen duen probintziko gobernadorearekin biltzeko aukera izan genuen. Baita bere lengusu bat, ba dirudienez, zerbitzu eh, sekretutakoa dena eta badierazkenak egin tsizekigu oso gogorrak, tortura justifikatzen eta bueno, ba jende horrekin hitziteko aukera izan genuen, baino ez grabatzeko. Uh -huh. Baita ere bai grabatu genuen egon eh, ginen minur direla eh eh Juan Méndez Valle referenduma antolatzeko ba hortarako e, ba, onuk sortu zuen e, komisio bat eta duna ez err egiten haudena turismo egiten eta hoiekin ere hitea dauko aukera izan genuen esaten du guztela ez err egiten porque la 81 mai kane ir martzen eh e, referenduma hogeita oraindik kan ba, ba pasei ira ba, uh -huh. ba, urte eta oraindik kan ba ba os 21 urte eta oraindik kan ba holaxe daude uh -huh. Bueno, ayune eh, haipatu dozu, baina ayunetaz eh, gain baita bestelako eh, lekuetan herrietan egonzarete ez da? Bai, homen, nagusiki egongea, egongea, e, eta handago lako, bueno, nahi iri haundiena, berai zentsuak ere, ez e, e, dira oso pidagarria, baina gutxi gora erazetan mila biztan lehi ditula, eta dela, pues, iri haundiena, iriburua yunda, orduan egon gara, ba, ba, nagusiki horregon gara, gero juminen ere bai, e, berreun kilometro eki aldera e, esmara irida. Eta esmaran ere bai, e, usautabertzi iri bat, ola berroge mila biztan lingurukua, eta, eta horregun ginen, e, biltzen, ba, ba, bueno, bai e, preso politikoiekin, kartzela sekretutan egon den e, jendearekin, e, emakume taldeekin, bueno, pixa denetarik. Uh -huh. Ez dakite, uberka bidaionetaz, e, zenunako konklusioa, e, aterako zenun. Bueno, nik ikusi duana da, egoera bat oso-oso gogorra. Osa, jende bat oso reprimitua, kolonizatu izan dena, inbaditua, eta gainera beraien herrian e, apargeit egoera a, ba, izugarri bat bizitutena. Osa, saten da berei daukatela zahararrak e, lan gabezi bat eguneko irurogeita marrekoa, eta marokiarrak eguneko amarringurukoa. Bueno, bau da, denbora guztian, e, poliziak e, ba, bai lan aurkitzeko, bai, osa, eguneroko bizitza diteko, eh Sahara izatea da pues da marroi bat hmm. eta eta hori bueno, ba, oso oso gogorra gero ikusi duguna ere bai da ba, jende bat kristoren determinazioarekin dena emateko prest dago na eta eta beraien herria askatu arte hori ba, ibiliko direla pues ja eh, eta hori bai ere transmititu zigutela ez eh? berdin zitzailela, eh, torturak existitzea berdin zitzailela eh, dakit eh, espetetik pasatzea Berriz hitzaiela, o dena ingo zutela, ba Azaharra ikusi arte. Uh -huh. Eta ez dakite mezuren bat ekartzen do e, Euskal Herria beraien aldetik, e, zer da momentu honetan. O ba, gaitza uh -huh. ba, askota zitegin, e, genuen beraiekin pilo bat itzein dugu egun hauetan. Eta iguale Euskale Euskal Herriaren alde, be, beraiek mezua asko zabaltzen zituzten ere bai, eta gero gu galdetzen genean kooperazio e, bereduaren inguruan batzuten, eh bazuten zerbait esateko, bazotan emendikan ba olako e, ba, eta, e, lankide eta proiektu pilo bat. Eta baina daude, kanpamendutako jendearekin, beraiek esaten dute, beraiek esatzen dute, ez dutela, jartzen zebuten nahi bidezala, atunarena, ez? Beraiein modu ilegal batean, e, arrantzatzen diete mendebaldeko Zaharan, gero saltzen dute Europako mendebaldean, eta gero gu bidaltzen dugu kanpamendutara limosna bezala, ez? E, atun latak. Ez hori kritikatu nahi ere, zaten tuten ongi, kampamendu eta eh, laguntza ekonomikoa behar dutela, baina Mendebaldeko sajaraz Zazteko, eta hor batez ere eh, dela kooperazio politikoa behar dutena. Uh -huh. e Beraz, eh, bueno, horretan, eh, aurrerantzean zure ustez, e, horrelako, bueno, ba, ba brigada que, bueno, martxan jartzea eta sagarako ba zonalde horrekin elkartasunak estutzea garrantzia izango du, ezta? Bai, bai, eske beraille gainera da zo garrantzitsua, ba, nazioarteko legeria beraien beraien babesten duelako, gero gauta da ez dela hori aplikatu. Baino berez 635ean e, E, nazio harteko zera korte penal internacional deitzen dena oza, beraien, eutteuterminazio eskubidearen alde gintzun adierazpenak, eta berez, hori e, arrespetatzea derrigortu adago derrigortu adago Maroko orduan, e, nazioarteko babesa, beraien e, oso importanta da, beraien e, borroka lokalarekin batera baina, baina, bai nazio laguntza hori eta batez ere laguntza polita emende baldeko sajarari begira ba, oso garrantzitsua da uh -huh. Bozongi, uberka, guzti horrekin gelditzen gara, ez daki zerbait gehiago gaitzeko duzun Gua, ez ez Bueno, ba, ezker mila benetan, eh, gurean izatagatik Mila ezkertu